Esa da zu zergatik uste duzun, batzutan, urruti joaten garela bizitzan. Zergatik ametsi egiten dugun, neonezko argirigabeko uarte bakarti batzuekin. Itxasok gure inguruan eta baso eder bat begien aurrean, ondartza atzean utzi nahi duguneko, gure bakardadearentzat. Udaberrian, Sagarrondoak loratzen hasi eta itxasoak hare urdinagoa ematen duenean egia da errazagoa egiten zaigula, amets biziori esku ematea. Ontzak errazago more ematen dion bezala kantuari gaue peletan. Baina esadazu, esadazu zer gatik uste duzun batzutan, urruti egi joaten garela bizitzan. Presaka, bihotzari hiltzeko ordua etorri balitza jo bezala amodioa absolutuaren lilura betiko galduta. Batxi, ezkiaga. lurantzeneri odol irrigade orain mitaraz oh toitzen ait distant bat azkena niwena gaur goizekoak ama ama ez naiz oroitzen Zure de sabela nolakoa zen. Berriro bueltan barrura sartzea gustatuko litzai dake. Gaurgo izan elederrek esanak. Izan daiteke ipuin baten hasirarako hasiera polita. Bost urteko semeak amaren sabelera itzuli izan zuen. Sabelia nazten ari zen harreba txikiarekin. Jolastera. <gibatik> Kaixo taongi torri eta kara. Hitzaren ahots irati goikoetzea. Teklatzen mailan eledar. Oriperada energia <gibatik> historia. Eriu Gaurri zkilarriz, ipunak, ipunak haoz eta ipunak idatziz. Gaineko gure pasajia, oba sabiria mi. Ha hau bi mila eta hogeitabina nazio arteko jaialdiaz eta hamazazpigarrenean naidanez ipuin bilduma zaituko gara mai gorostiaga dorletakortaar eta mailaleki zurekin Hiriterrazagunttari Horibera da Irua ocheder, hemen txilduko ditugunak gaur goizean eta kasaioan. Zen illusion lebad egunon. Garaiz izateko berandu den, berandu izateko garaiz, iraganari etorkizunak, godo lagorri zandio maiz. Zuri abeltzez irri borratu, ta iselu. Bazen behin ipuñetan murgildu aurretik ordea. <tusurra> <tusurra> Kontatu nahiko nizuke, eh? atzo arratsaldean zumarragako zela jarizti aretoan izan entzela. Iparragirre saria 2008 bat sari banaketan. Maina guzian biherri elkartuta, kulturak, sormenak elkartu dituen, azkeneko urtetan, azkeneko luzetan elkartu dituen biherri, sumarraga eta urretxu. Beraien alkatek, Mikelek eta Jonek ordezkatuak. Maiaren erdian gorputz eta bihotz, Gizon handi bat, Felix Maraña. Yeah. Oni guztiari zentsua eta bultzada ematen diona. Esanaiz zure espanieta, I like the poema neka tu parte, I like. Neka tu parte, I like. Zure Poesia, prosa eta bertxopaper lanak saritzen dituen lehiaketa. Bi urtez behin antolatzen dena, atzo martxoak lau, azken edizioko saribanaketa. Maiaren gainean, biliburu eder, bat berde-berdea bestea naranja horiska, saritutako lanak, biltzen dituzten biliburu eder. Garaiz gure zaindagoen iraganak kodola gorritzen du maiz garaiz izateko Euskarazko poesia eta prosalanak irakurtzen eta utatzen haritu e direnak nerea beldarrain eta iratigo ikotxeak. Eh? Eta, eta azken edizionetako sarituak poesian kaleidoskopioak obra Elena Sánchez Fuertes Barakaldarrak idatzia eta gara ez nagoen bitartean obra Anel Riosola, Celia Gazpiarrak idatzi astorionak bihoi erando izateko garaiz desan dagoen iraganak udola gorritzen du Bertxo Paperlana sumarra gaurretzuko bertxo eskolak irakurri, aztertu eta aukeratu du azken azken lana Mikel ariertza etxaberen Pumori hogei urtelan onkigarria. Artuko dugu goiz lasai bat, Elena, Hane eta Mikelekin lasai-lasai euren lanez solasean aritzeko merezi merezidute da. Gastelane azkolanak aztertu dituzten edo aztertu dituen Epaimaya Elena Roman, Jose María Jesus María Barkatukorman eta Felix Marainak osatu dute eta aukeratutako lanak Poesia Arloan La Casa Cerrada, 26 poemas quarentena, Joan Berger Guinart, Mallorca Aldarrarena, atzo Zumarragan zensaria jasotzen Maiorkatik etorria bera Eta narratiban los sobraantes lanarentzat aurtengo saria. Miguel Ángel González Madrildarrak dattzetako lana dago. Garizrepainetanhilhiman. bost situei zorionak parte hartuten guzti eta zorionak iparagirre sariak aurrera egin dezan lantaldean aritzen den talde osoari. Emendi bi urtera egingo dugu. Hitzordu berria aurretik ordea itaka saioan hartuko dugu sarituekin solasean aritzeko tartetxa datozen asteetan. Imi eta hogei koma jatzean Gure uretan ur zabaletan Urratu zuten azalberdean Hiratzarri zean itxasbarean Zalduz ziren, gure aurreti biziz zirenak Ez jakitu ziren, guarridura zbea gileanak Aiek segiten Oiko zuten eran Kileak urrazpia Ahozao 2005-tabi Nazio Arteko Jaialdia Oiko zuten eran Naiz guk ez jaki Zarauzko badian Ondarun atxaspi Martxoaren bitik, martxoaren hogeita zeira bitiartean, Protagonista ipuina. Protagonista Ahoz Kotasuna. Elkar lana, elkar ezagutza, elkar trukea. Honen guztiaren atzean izen asko. Honen guztiaren atzean izen propio bat intu ja teatro. <totik> Honen guztiaren atzean Ipuinetan sinasten duten hiru bihotza handi, Bearena, Mairena eta Alairena. Maigo hostia da Kaixo ta ongi etorritak era. Ohei ezkerrikasco egunon badai jinestu berra asko eh? asko jinestu berri puñetan. Zenbagaren urtean mai hau guztia martxan jartzen den zona ta hau guztia potolo potolo eta hondia hondia esana hau guztia hondia delako zenbagaren urtea, no zenbat egin berde guatzera aozaren astapenetara joateko. Ba, amabuzgarren edizioz, batzen da orten, eta irek, jo, azi ginen ean, gogoratzen aiz gau ginen, e, adar bat, zio, e, e, Festival Internacional de la Oranidad, Espainian zehar antolazen zela, ba, alikandean, aitxean, burgozean, baiadoli den, eta ziren adartxo bat izaten hortik, hiru artista naziarteko, eta euskaldun pare bat, eta pizkanak, pizkanak gabean hortasun propio hartu benuen, nola ez? Eta egun mauri berro, geita bikuskizun, geita artista... Eguneko laro gehiak euskaldunak, e, ari gara, ari gara. Ze ausnarketa ze zegoen asiera, aieta mai zergatik alako zerbait, ona, hemen, e, antolatu, gurean, kanpokoekin, gureekin, elkarlan horretan, zer nahi zen sortu? Ba, beharrezkoa zelako, eta eta egun ere beharrezkoa, e, bestimo, igual motibo ez berdin ingatik. Zuntzean, e, bueno, bere espazio hartu dardu e, hauzko narrazioa, arte nagusi bat da, eta ez anaitxiki bat artearen barruan, eta arte estenikoen barruan, eta gu ba, bizibilizazio hori larkatu izan, nahi zan dugu. Egeria da, pizkanaka, pizkanaka lortzen hori dira gauza, kemaitzak lortzen dira bila, baina orain dike lan askoa okagu. Ah, esate bateako oraindik egunkaria eh, askonetan bestelakoak atalen barruan zarendipuint zaioak e ez da suszpittzen endduentzako zirkuitu bat, Euizkal eginkotan eh, ki esaten ez dugo artista sortuar dugu euskaraz, zaun gero zirkuitu ez dago, ez artista kan pizkan e, lan, eh, eta bat etxiko laak ditugu rkkizu na begira eta aurretarako oso bariogarria da gure jaialdia ez eh, hemen gaudela esateko martxoan justu ahhozko eh, nazioarteko egunarekin batera eta bena belak, bena gela hilukatzen gure ipuinak esateko ba ba bueno, dela. Lehenengo egonda garaela. Lenengo azura Tolosane ereintzen uten 15 urte pasada dira 15 urte hautetan herri berriak gehitu zaizkie egitasmoari eta dagoeneko Tolosa ordizia Hernani Aramaio, Iñati Arrasatea mezketa Ibarra taun eta Barrundia, Albiztur eta lizartsa aukerargarria da urtengo e, jaialdia Erri hauetara guztitara iritsiko da, nola egiten da, pentsa dezaket oso errexaz, baina lana ondo eginez, nola egiten da ibilbidea guztia, nola iritsi, erri hauetara guztitara. Ba, esforzo handiz, e, kasu batzutan izan da iaustekabia, e, ustak edo ikareksketa bat izan, edo antzesan bateri herri batera erajun eta zergatik ez hau. beste kasu batzutan gure bila torri dira, esan den urtean adibidez, ernaniko e, kultura aturaduna, rasatea torri izan ikuskizun bat ikustea, eta, eta esan zun ba, ernanin egin berregui bai, ba gen euken azko jai aldi bat, baina ez da ospatzen, o, jo, bai, ja, aukera zinioa ernanira berriro. doa, e, programatiko horrelako Jai bat, eta esfortzuan, guen gana sortzi urte holazo, sortu genuen hauza-hoza balik kampaina. hauza barruan, Hausa-saama haus, zabal. lite. Uskar saltzeko guri jaialdia beste herrietan askotan nazioarteko el, artistak etortzen direnen egun libre dituzte, edo eta edo, edo ordu libre, o sea, lo beraiek ere erakutsi naguten da guztia, baita itsaldien bidez, en el cascaro, edo etagu batzuko guztia. Hatzen nahi dugu, e, ba, bueno, gure konpiratu nagusia hoei, eh bueno, quiero erribatsu e, pu que gure chimatera programatzen dituzte, beste batzu konfiantza osoz, iraien onazten gara gira egiten eta pizkala tantolatzen, eta baiegia da ame, amabierri izan ez, zaia izaten hori da puzlea osatzen, e, Kitaldi guzti ere solapatzeko eta ber nola, nola, tekit, nola programatu dena, jabetu batean barruen. Mai, zea berastasuna? Zea berastasuna barnearren manoietan eta zea berastasuna entzuleei eta ikuslei eta bertalatzen direnei eskaintzen diezuena nazioarteko jaialdi bada bere horretan. Ego amerikako artistak, eh, europako artistak, espainiako eh, artistak, afrikako artistak, eh, hau ere lana da ez eta urtetan eta urtetan saretutako, jositako, sare baten eh, emaitza. Zer derra, zekoloretsua? Bai, bai, ba, e, bueno, gure erronka da ez. Eta egina zan, agian ez guain beste kostatzen azerteko artistak ekartzen. Osa, bueno, behin erabakita bakita, taso batzutan baidara komplezua, baina hori ez da zaiena guretzat, askotan zaiena da justo kontrakua etxeko kriatzen. Gu, egun egunero, agendak guztik behiratzen deo, eta bentsatzen deo, e, artista horrein dituz daekon gure jaialdian. Edo gaztea bazte, az, e, aziberria da, eta ez da trampolina behar du, edo beste batzutan, bajo eba, Ba, aditu hau, dinosaurio, euskal hausko narratzaile oso ezaguna bena, ikuskizun e, berri bat e, estrenatu du eta presentzia izan behar dute bai jaialdian. E, eta, guendala igual berro gehi urtego, urte, ba, dozena ardi bat ziren, e, bueno, euskal narratzaile ezagunak, edo ezagunenak. egun ikuskizun e, berri bat ez dakit iruro gehi bat olara daudela, ez dakit zerbait gertatu da, zerbait gertatu da, Eta aldak eta horretan, ma pentsatzen dugu, hau zau jainaldia, ba, orzau, ba, ba zer, bere, zer ikusia barauka, ez? Eh? Norentzako dire ipuñak, bai, e, egitarau honetan, egitarau anitzonetan zentzu guztietan, ipuak daude umeentzat, ipuak daude elduentzat, ipuak daude familian gozatzeko, betiko galdera ez da, ipuñak norentzat dira, entzuneta gozatuna dituzten guztientzat bai bai justo eh oskeunen proskal tapaderna nataunen bonio fogo de avanza la plaza del tator san pilio que sabe bueno iba a ya que pago en de la jaspiurte E, pilik e, lehiaketan kontatu zen boniofagoren ipuin bat bere lertxioan. Eta goratzen naiz e, behin galditu zuen ikastaro batean Pilik. Ben, nik ideeaunauk, e, bonirem ipuin bat kontatu nahi dut, baina, a ber, Paula Carbaiera, ikastaro bat, palpaula, mesedez, norena dira ipuinak. Nik egin dezaketori boniofagoren ipuin bat kontatu zake beripuina. Eta Paulak esan zion, e. Ipunak benona gira, eta benok ipunena gara. Eta, iruditzen zait, ez dakit, erantzun parfektuena edo, edo, boro dillena, ez. Ipunak benona gira eta denontzako ida, eta gu, akaso gu garela bezaienak, ez. E, bonio fogo eta pilio ikartu ziren, eba, egu, ustaz, tegon honetan troskan, eta elkarizketa bela izan genuen, eta boniterak esan zen, jo, pilit nola, ez, eta niretzatogorioak zu kontatzen edo ipunak. Zein daur dena, ikastaroak daude... E, magia ikuskizunak daude, ipuinkontaktak daude, mai inguruak izango dira. Eh deialdia nola zabaltzen dezue eh denentzat dira. Ipuinak denentzat diren neurrian, auzkotasuna denentzat den neurrian nun jartzen dezue foko agrespanago ikastetchekin ere lan berezie egiten dezue. Ba, bai, bai, e, orduziko urdaneta ikastetxea eta jakintza ikastolan, ba, urtero programatzen dira iku inzailoak, e, formakuntza eta arroia hori zentzea gure delburunetakon bat da, gero formakuntza alduentzako edo profesionalentzako entzako, bai, edo iku inzalentzako, e, aurten ikastaro behezi bat antolatudu la matrioska taldearekin, txiletarrak, oso oso nahi da urrenu azte burun hau, E, baita hitzaldia, Euskal narratza hi topaketa barruan, baitzaldi batzen naude Euskal Odiseari buruz egin txegiteko, utaka presentu handi, ezak nire hori. <laughs> <laughs> Pistagrezia rekerri deoe bai, ufizeneiak akeri doni, oso, oso aditua. E, Bestu hitzaldi banago, Aitor Ventureira, Tolosarra, e, bueno, e, rutas mitologikas del Paiz Basko liburua garritara du guen dala gutxi, e, Eta, egia sanak gida, superpolita, familian changuak egiteko, eskale dian zehar, umekin, edo familien eh, berreskuratzeko lekoak ikus mitologiko batekin. Es, oso, oso oso polita dindako alana. Eh, Azteazkenean egongo da itzaldi bate mate, nenen tolosan, eh baita ere hoy gertuko magia beste beste ezta kit zordu betiko itzordua es horbizian garagarda plazan edo plaza nagusiko terrazatan ibiliko dira irun mago ba gertuko histori magikoak kontatzen Bueno, se sabe orejita eta eskinkizu zuretsa, ba opari magiko ez ez taiki. Betisa ari gara ba, oie, kolore geiago emateko gealdiari ba, disziplinas berri, cos bercholari tesangorida, eh amaia e, agir eta eta oianan igualan, eh música izango deu, Flavio Amperleta, Xabeli Sierra, sa teaterako, gaur artxalben e, lehiaketako artista hundia utabezela. E, Eztak ditu eti los konzentigos, eh, txeko taldea, beraiekin itxiko degu jaialdia, aldia, eta gero iku inkontalaren bat benetatik. E, programan agertzen da zezai umentzako, zezai obia eta gero gehienetan jartzeu familiarra, horrek esan egu sartoz elkarrekin, gozatu familin, eta gero etxean jarraitu ikuneekin azkenean, eh, Martxoaren Bian emantzenioten eh, hasira Hernani Itziar Rekalde Ipuin Kontalariarekin alduentzako egindako saioarekin eh, martxoko ia egun guztietan badako, badako zer gozatua zer, zer ikasia zer ezagutua gaur Arratsaldean bertan 10 eh, nipuin narrazio leiaketa Bimeñeloiegotan hitzeintsan dugu maiuntaz baina esaigu zeztekinarentzat eh zer da gaurkoa kanporaketa bat izango da ta egingo da aurrerago e, finala zer da gaur erdi zian delikatuzgunera arratsaldeko 7an inguratzen denak topatuko duena Ba hoien dala mar bueno está mar urtea así Bueno, e, ipuintzaleak, naiz profesional, naiz amatze horrak, ipuint bat kontatu behar dute, gehienez ez sortximin dituko. Leia aitzaki bat beste ez da, gartzeko ipuintzaleok, e, gaur izango da lehenengo dingo jasea, mendik irugus elkatuko dira finalan dirako, finalean parte hartuko dut artista nagusiekin gala nagusian, Zariak e, dira, irureun euro irabazlearen txako, berreun bigarren euro iruaren txako, eta kalabaza bat jartzen da leian ere, bueno, irabazleak, erabaten etxea, Gata bat ekizango du, kalabazatxo bat ekizango du. Bai, orda, orda, ota oso gustora behiratzen dugu, eta oso gustora hartzen dugu esku artean tarteka. Bai, ba, bueno, publikoaren txako, ustez, aukera superpolitea dertura atzeko, hori gainera baina, gero, artista gombi bat, beti zaregatzen gara zerbait darezi ekartzen, urte batzukan izan da zirka. Gua, olerkiak, jo. eta horta ema, musika, pizkaz musika berezia. Flavio Bantzela eta Txaili Serrak, da, ez dakit freskotasun eh, bereziuak eh, hartzen dute bere musikari. Boz eh, ja, partaide izango ditugu gaur, Monika Ratibel, eh, Txarriaraz eh, eh, Vanessa González, Arrasatetik, eh, Marizola Andrani, Eskoriatzatik, eh, Tolosatik Imanola Araba Olaza, eta tudu ez du sabe justo hai parte alguna rata o migrador. u bakoitzak bere ipuin kontatuko digu, eta hai ba, partek izango dira e, bueno, botoak ematen, a bi biza el eta gero irugarren bat sailkatzen da e, publikoaren botoaginak, ez bakarrik publikoak ere bai, ba bueno, ba, parte ba, ba, ba, aktiboa doka gure gure deiaketan Mai, martxoa, bete-betea, martxoaren oitasei bitiartean, e, gaurri zordu berri bat genion bezala hor dizian, delikatuz gunean, arratsadeko zazpitan, entzule guztiak, gombi ditugu bertara daitezen, e, aurtengoak, amabos garren honek, ze du, ze berezita sondo, zer destakatuko zenuke? Horten, e, leio bat ireki gugu mitologiari, e, gure mitologiari, eta baita ba, e, garaibateko zinesmenak, mitoak, beti e, puinen barruan edo gure auskotasunaren barruan, e, egon dira, ez harrelako mitok, e, eta ondare bezala, hortxe e, jarraitzen dira, darazkura txeko eta eta oso presente dira orain ere atemporalak dira ez iniz ez dian bukatzen horrela komitok ez dian Horregatik aurten horten ariidez urrezko kalabazasari bat eh, bueno, bat izue eh, Euskal Merratza egin topaketan beti urrezko kalabazasariak banatzen ditegu normalian sekretua mantentzen da azken momentu bat izanezik, bat zabaltzen dugu prentzara jakiteko norkera mangonuen eta horten bat hatango gentil baratzen karteak eh, bueno, jasoko du urrezko kalabazasaria berregoi urte bete dituzte eta egiten duten iran ataunenguruan barandiaren hondaria on, derreskuratzen, eh ogoltzaratzen, gentien etorreran tolatzen, hainbestekintza ordean zaharreta. Hain ezakidet handiarekin, erraspeitu handiarekin, ba bueno, guretzat ezakidet zarantsari gabe izan gelen mai gainen eta hain bueno, bai, hala bai, ataungo gentiluada altzartea hasiko du e eh e, urrezko Gero baita ere kartela, ba bueno, raspilla, el crumble irudikatzen. Gure kalabazaba, bai, el moduan, raspilla moduan, gentil baratza moduan, eh baita ere greziatik etorrikoen itaka gertu titik, <laughs> etorrikoen. Hizien ella Cridonii grezia greziarrak, E eh, baita ere bueno eh, bonio fog guentatu ziguen bueno, eh, bueno Afrikan askotan ez es dugu esaten mitologia ez eh? eta harttanez sinismeak pedogueta eh, azita askotan er eh, reli handi baten atzean bai esaten negula mitologia dagoela, pez pe kasutan esaten dugun mitok bakarrik ez ez dugu konsideratzen mitologia be eta iboli ke karrizigo ne bai aitako da memoria aitako historia basko de cuzbernietako ganera eh nicolas bai gos habituada colombia con una cierta el chile diplomaticoc pentsatzen e, negu zerbait bat zen nabituenin buin bi pu narra txaldeo que el punsalei justo mito diria es asko daude e, isa kite mito ustik Eta ipatzen dituzu hori gozenatzean, e, izen arko, asko artista asko 30etik gora parte hartuko dutenak horien artean, horietako bat, eh, dorleta kortazar, jaialdi honen hitzalpean bidea egiten hasiera dagoenako sekulako bide egiten ari dena ahozkotasunaren e, mundu honetan. Jarraian berarekin hitz egingo dugu dorletarekin, mai nor da dorleta, nola orkestuko zenuke? Ua dorleta estakite, eh, agolkulari bihurtu da guretzat ez dorletan así era es coso curioso ahora diría yo más grande que la llenan el barrainado y niños en fin lengua o sea, e, ya, e, dira, hauet, e, hasta ingeniosa bueno, está está pendiente gure ja lpitas a hacer el número 10 y tan y beraiek esate bete sala es hortik aurrera va ba bere o sea e, sartu e, singeza gure ez dakit arte honetan, ez? Es? Norleta, ez dakit guretzat, er bat da. Askolaki zehu esu aitz eiten du. Taz bakarriki puña kontatzen baizik eta ipuñi buruz teorizatzen, edo e, teknik ezberdin askolaki, askolaki. Batzuk luarri kontatzen, ez dakit inerziatik, edo Ego zerbait unato bat ikas, baina bere kasun asko daki, ikastaro e, pilloat egin e, e, ditu, eta beti dorleta, bego, Josefari Karre, Eitzia Rekal, behinakik carretero, eti gure haolkularik dira, urtean zehar askotan ziten dugu beraiekin ebai. Eta orten dorleta, ba izango da, Eitzalien koordinatzaia e, Euskaldunin Odisea, izen e, buruarekin e, antolatu dugu hau eta bera da e, koordinatzaia, ortea, bai, megozita. Ba, behonde hiela artista guzti, behonde hiela intujaiteatroari, mai, bea eta alairi, zorionak, ataungo gentil baratza elkartea ipatu ezut, zorionak e, aipamen eta sari horren gatik, martxoren bian, ibilbideak, egin zuen, lehenengo pauso ematea, martxoen obita zeira bitiartean, ederra da datorrena erri herri mai, e, gozatu, gozarazi ingo dezuela, zalantzarik ez dut beraz, zuek ere gozatu, Eta eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zure. Hoizean puntuta gozatzi. Bezaskska estu eta egun politapasa eta bejon de yelare arratsaldeko artisti zorte ondenei eta ondo pasa dezatela. Jo, mil esker zure irria oraini naiz mare eta korantz no korantz no artista askok parte hartuko du hau zau oh, bimila eta hogeita oh, bi ziklo jai aldian Baina nina ezkido helari Hora honetan Antz ez lana Horietako bat dorretako hortazar Ikastaro betean harrapatu dugu gazte izan, baina txiki bat ireko tartea hartuko du. Dorre eta kortazarka iso eta ongitorri egitakara? Ez karek asko. beti izaten da tarte txoa, ez da? Ba, iteipu ingintzaz danian, are gehiagoa. Dorleta Mairekin ezketan e, aritu gara Ahoza o abian jarria dena oza 2022 zikloaz e, artista asko tartean urte asko lanean honen inguruan eta Dorletarentzat ezta parte hartze berria izango eta Dorleta arituko da artista asko horien artean zer da Ahozao zuretzako ze esan nahi du alako artista talde batekin elkarlanean Aritzet alako talde baten parte sentitzea. Jovanietzakoa gozoa ipuin jaialdi bat baina askoz gehiago da, askoz handiago da. Eh, asteko opari bat, eh, zuke esan dezela, pues artista puskeekin batera aritzeko aukera eukitzea, ba nerezako opari bat dalako eta batez ere de, bueno, hau jaialdia da, zerbait bada da, diretzat behintzat pertsonalki izan da lehen aukera bat. E, antolakuntzatik beti-beti oso garbi e, euki izan dutena da, e, ipuingintza ingintza oso zabala dela, eta Eta alde horretatik nazioarteko jaialdia dan inian, kanpotik oso artista onak ekartza dituzte, baina beti-beti okitute -beti presente txeku entzatere leku bat egitea. Ez bakarrik etxeko beteerano entzat, baiziketan etxeko batez ere, honek e, e, ez dakiteza ugarritzen du jaialdi hau, eta asi berriei aukera bat ematen zaie, eta ni hola xeasin nire niretzat asi berritan haoz hau moduko jaialdi baten kontatzeko aukera eukitzea, zera azkenean kontalarioko hori darbitu plazak, ez da, eta azten garen ean hori da zaiena. Eta alderretatik aukera bat ezkaintzean eretzako baizugarria da. Eta horretaz gain, ba, programatzen gaituztenean ean, baia holako artista hundiekin, baia bueno, da, nere lujo bat. Eta orduan, ba, ori, ba gauza asko da, ho, baina nere txako da lehengo aukera bat, da aukera bat langintza honetan adiran jendearekin topoiteko, Eta urten ere, bueno, neritzako, bueno, ba, ba holako artista puskekin, eh, auztenguan nik ezut kontatuko, eh, mai inguru batean parte hartuko dut, eta bueno, ba, ba bere biziko ilusia iten dit maia konpartituko dudan artista hoieekin naritzea. Dorreta, e, artista asko aipatit dugun nazioarteko jaialdia da kanpoti dato zen asko, eh, hemengo artista, asko esperintzia esperientziadunak, hasi berriak, zer daukagu? Besteen gandik ikasteko eta zer dute bestek gure gandik ikasteko. Sekulako aberastasuna izango da, ez da elkar ruke hori ipuingintzan ere? Bai, ba, agian eretzako guk kanpotek datu zenen gandik ikasteko daukaguna da, guria kerem ere zidula leku bat. Hau da, guk eiten deguna bestia besteko maila edo, edo gehiago daukada, ez da? Oihututa gaude batez ere euskeraz kontatzen begunean Euskal Herrian, jo ba, ba, bueno, gutxi programatzen da, eh, bueno, batez ere duentzatari naite, aurrentzako gehiago dalako baina batez ere duentzako lan egiten dugunean oihututa gaude ikustera gazteleraz programatzen danean askoz jende gehiago juten dela intzutera euskeraz programatzen danean, baino, eta. Orduan, ipuingintza bere ez da, Ordon, da txikia teuskeda te daritza ba, areta txikiago, ezta. Torronolako jaialdietan nik behintzak sentitzen dudana da beste artista batzuen pareko lan egiten degula, eta merezi degula e, leku bat oholtzan ere, beraiek merezi duten bestela. Ta, gero iruitzen zaitz, e, langintza boso eskuza dala, dala. Orgun, kanpotik etortzen dianak ere, e, gogoa handiz datoz, hemen goa e, ezagutzeko eta partekatzeko, eta alderantziz guk ere asko edaten dugu beraien tradiziotik, kontatzeko moduetatik, historietatik, eta gero bat batian konturatzen Argeliako narratzaile batekin hizketan eta, eta ipuin bera kontatzea ditugula, ma despe tradizio batekoak izan arren, azken nito bera den bueltan kontatzen ditugula ipuia, eta hori hortaz konturatzea errederra da. Dorleta, martxoaren hogeita zeila larun bata, euskal narratzaileen topaketa eguna izango da tolosan amarotze auzoan, eta ondo ipatu desun bezala, bederatze terdietan asita, maien gurua antolatua dago, eta inguru gururi zuk zeuk e, koordinatuko desu, eta izlari, Juan Cruz igera bide, Juan Nazio hartxua gata, Pantsiz bidart e, arituko dira, euskal odisea, izenburupean solasean, bertaratzen direnek, zer Topatuko dute zer arizara prestatzen, zer arizarete prestatzen? Ba, aurkituko dute hiru ditu, gai honetaz, asko dakitenak. Ordo, ni batezera intzutera eta eta ikastera noa horretara. E, tertulia gisa planteatuko dugu e, tartetxo bat izango da. E, itzaldi formatua barik delkarrezketa izango da. Baina nik planteatuko ditudan den gaien ingurua, batez ere beraiek esan dakotik ateratzen ditugun ari hoiei tiratka, ez da. E, baina bat ez zere hori, e, onarri-onarrian eongo dena da grezear mitologia eta euskal mitologiaren alderaketa bat, edo horretaz hitzegitea, ez da. Hainurrun, e, ustez, hainurrun gelditzen dira mitoak, e, elkar e, biltzen dira eta e, topo egiten dute, emotu arraigarrian, ezta, eta konturatzea batez ere guretzako ez, ba, bueno, gaineran, ba, txikitatik eta gure izaeraren parte importante bada mitologia, bueno, edo kulturaren parte esta, bueno, konturatzea ustez Tartalo gure gurea sentitzen legun Tartalo horren figura bera badagoela beste mitologia batzuetan eta, eta eta ipuin bera kontatzen da Tartaloren inguruan eh ba, ba Ulisesen Odisean da, nola da posible ez? nola birailatzen dute ipuilak eta mitoek kultura batetik bestera munduaren beste puntatik onaino nola datos ez da eh nola haso zenitu oraindik ere idatzizko eh forma existitzen ezenean birailatzen duten ipuil eta mito hauek ez da nola da posible hori Orduan hori izango da oinarrian, baina gero izango da, izango dana, goiz horretan sortuko dana. naizta. Da? Baina pizkat markoa jartze harren hori izango da. E, euskal mitologia eta mitologiak mitologia duten batak bestetik eta eta bueno, ba, modu gainera disiplina oso desberdinetan ze Joan Ignacio Arzuaga antropologa da eta gentilen luruan eta euskal mitologiaz asko daki, Juan Cruzgi era bidek asko daki. Gauza, askotaz, baina honetaz dere bai, e, baina berak e, ulisesen odisea euskaratu zuen, eta bertxio bat, bertxio bat baina adaptazio bat laburpen bat egin zuen, euskarera ekarri du ulisesen mitoa. Eta pantxixek e, lan bat, teindu, musikaria da, beraz, barneko musikaria, eta bere azken, azken ikuskizunari e, odisea deitu dio, horren zer dauka bere musikak, eta bere kontatu nahi duen horrek odiseatik. Eta seguro... Eh, bai, hola, bidean topo ingo degula eta musika, antropologiak eta ipu ingintzak topo ingo dutela bidean laerun bat goizortan Ba hori xe eh? dorleta kontatzen ari den guztia, martxoaren hogeita seian goizeko bedera atzitartitatik aurrera tolosako marotza auzoko auzoetxean eh, dorleta martxoako egutegia ondo betea utzeko du haoza obi minatagoitabi jaialdiak Dorletak bertan parte hartuko du, baina dorletak badu bere proiektu propioa, martsoa ere, bete-betean e, jarriko duena. E, zer da laro gehiamandre? Pare bate hitzetan eta horreintxe zertan harrapatu zaitu proiektuak atzoan zu lan zinenok errezpanago, gaur bazoaz berazte gira eta, eta martxan batetik bestera ibiliko zara. Laro gehiamandre helduentzako hel duen ipuinkontaketan? Ba, Laerogia mandre da, badirudi, azkenengo hilebete hauetan loratudan ikuskizun bat, nire elduen izuzinutako nire azkenengo ikuskizuna da, e, eta hori, ba, berez orain dela bi urte da sortu nu, baina badirudi horain loratu dala, eta honek garbi usten dian da, ba, ba, ipuin bakoitzak eta ba, ikuskizun bakoitzak bere bide propioa eta bere denbora propioa daukala ez da. Eta martxua, batzuk esan bezala bete-bete datorkit, da nire ama meninguruko historiak, nire ama menen historiak, ya, nere ama, na, nere historiak kontatzen ditut, laguen makume protagonista hartzen ditut. Eta batez ere, barru sentitzen dudan da ikuskizun honekin da urte askoan isilduak eta isildaraziak izan diena hotzei leku eiteko behar batetik abiatu zen, eta horiten dut nire ama historiak kontatu. Jeriamen nagria baina guztien amonen, guztien amandreen historiak dira eta bueno, ba oso maitatua oso kutuna dudan ikuskizun bada, plazer handia ematen lidan e, ikuskizun bat hau kontatzea eta batez ere oso oso pozitik nago azkenengo loraldia hautatorrelako ba ahozago pasada lako eta ikusi duen eta entzun duen jendeak beste batzuei gomendatu, eta hola, azida jendea deinka, e, ba bon, ikuskizun hau programatu nahi dutelako, ez da, eta bueno, artista batentzat eta ipuinkontalari bat entzat, baino gauza ederragorik ez da norbaitek entzun eta gomendatu, eta bere ibilbidea intea ikuskizun batek. Ipuinkontalarik Kontalariek dorleta ezziur eh, nago umeengandik eta familiengantik ikaragarri jasotzen dutela, helduengandik kasu honetan zerrarizara jasotzen ari zara zu ematen, oso zuretik eh, lau emakume horien bilustetik ze arizara hurtan jasotzen. Ba, eskerrona batez ere ze Azkenian Azkenia, baineritzako unik beti esaten dut, puina kontatzea bat ez ere duen zat, eh, ariketa badala. Holtzara igotzen gara, ni behintzat eh, beste zer gabe ni, ni ireta eta hitzak eta, eta, eta isiluneak ez da. Eta hori besterik, eta guzti horrekin eraikitzen dugun mundu bat, ez da. Eta alde horretatik lehen esaten izan bezala, nire aman ben historia kontatzen ditu, baina gero norberak, bere bere amamen istoriekin topo egiten du, ezta, eta eta bueno, ba, ba, gure bizipenetan horrek leku importante badauka, ezta. Eta esan bezala, positsilutako historia asko ileku egiten dan momentuan, ba jendeak bere oso barruko zerbaitekin topo egiten du eta bueno, bai, ba, nola baiteko, e, bueno, bai, emozioen bikartes egindako bidai bada, ezta? Eta lehortati gero jendeak Ezker ona adierazten dita, maiera. E, batez ere gainera, ritmo ero honetan, bizigaren honetan, ordutxo bat hartzian hor berarekin egoteko, eta nasa beste ritmo baten hartzeko hori bakarrila eskertzekoa da, da Eta hor, ba, ba, bizipen guzti horiek nazten dira, eta bai batez ere publikoaren aldite jasotenaren eitzena eskerrona da, maiera. Gaur arratsaldeko 6etan berastegin eta asteartetik aurrera elgeta leints gatzaga itsasondormeztegi, leilloa, eskorietza, Ilia Zabalderio etxe inguruan arituko zara, Goirri Alderea ere etorriko zara ta beraz entzulak gonbidatzen dugu adi adi egotera hitzorduoietara eta alduten neurrian eta nahi duten neurrian Ba, dorleta kondutako larogei amandorre elduentzako ipuñak ikuskizun ondara urbiltzera. Dorleta, gozatu nazioarteko oso jaialdiarekin, gozatu oso propio duzun larogei amandorre proiektuarekin eta eskerrik asko. kuku joan engatik eta gozatu larumat goizare, gazte izen. Baskerrik asko eh oso eskerduta nahau zuenian ere tartetsoa hau egitearren eh, niri eta ipuinei behar dego behar dugu, dugu posgora bat behar dugu jendea gerturatu dadila etzen eh, janiak ez dezagutzen eh bat oro har da eh, elduentsako ikuskizun ez ikuskizun hauetara ta ba, hoixa oso eskertuta kuri ere txoko bat egitearren zuenean Gozatu eta goxatu martxoa io Hago... Zazada Hugu anez, Udan harituzen maialen eguzki argitan idazten. Bi mila eta bateko Udan, Nafarrako, Herriberan. Lodosa sartagu da mendabi eta andosila kokaleko hartuta. udalbiltzak antolatutako geuretik sortuak egitasmoko aukeretako bat bere egin maleta motxila ondu eta literatura egin zuen Maialenek Nafarroako herriberan 2008aren emezortzean, lodosan, aurkeztu zuen az, amazazpigarrenean, haidanez, ipuin bildumako ipuinetako bat izango den, bere ipuin luzea. Baina Horendik albalitz Eta gaurberarekin berarekin batekin agen izan dugu prozesuaren nondik enorakoak bakontaditzan. Uzki argitan. Hau txar da, maialenak izu, kaixo eta ongetorri itakara. Baik, baik, kaixo barrio mirati. Maialen eta zorionak, e, prozesu luzetxo baten azken emaitza dagoeneko eskuetan dagolakorrekeztu esan haia maiera denik, e, askotan e, asira baten hamaiera izaten da maiera batene asira baina eskuetan bada ondutako zerbait da hori gozoa izango da ez da? Bai, bai esan e, bueno, prozesu honek batzukkean berezitik hori, e, prozesua da izan dela ederra eta, bueno, zaritzu esan edere udalbiltak ere kontun hartzen zona, daukera matezen zona, prozesua az, zelako Beste askotan emaitza izatun dame zela, ez? Maia, zen asira, asira, lehenengo edizioa da e, pandemiaren gara larrienaren ostean martxan jarretakoa, zenbait udalekin elkarlanean, egitasmoaren izenburu geuretik sortuak eta zenbait arte disiplinari aukera eman aian, askorekin elkarlanean, martxan jartzen den e, proiektua, arte disiplina horien artean, e, literatura, Eta literaturaren baitan, auker ezpan bat e, idazleria, amasei bat laguni, aukera eskaintzen zitzain, aukera eskain zitzaien, Euskal Herriko Txoko Ezberdinetara joan, eta bertakoa norbere egin, bertakoarekin norbera girotu, eta giro hartan, bai, pui bat ontzekoa. Kontaigu zua, zira, ora, nora jasozen nuen de jaldia, jarri zenion zeure buruari, Eta zer suposatu zuen horietako e, bat, txartel horietako bat, zeure egiteak? Bai, ba, deialdiaren berri ezakite, pentsatzen ez interneten edo izango nola, eta, bueno, azidatik iritu zitzaian, e, bueno, proposamena e, ikara garria, e, eta bestea beste retentatu du nindu, Ba, bueno, eh, nik kultura olertzeko modu edo, bueno, negiten eta garritza badalako pixkat. Eh, ez kultura eh, bakarti bi hori, eta pixkat, herriakin eh, lotuta dauna, zentzu bat ematen diona ere eh, olako elkartruke bati. Igual akaso abertzela ditotik ere, ba, orejaso de blako asko ez, ba... E, zeinik antatzek inportadola eta ez dain beste bueno, norbere gogo eta min eta pozak badaren noski, baino baita kontun hartu eta baten parte gala eta urrekin dela kultur giles eta augusta uzitean asko horreatik e, bueno, nik e, e, egia zen ustu daz gira jartzu zitula baina e, ez nintzen konturatu zer zeuden tartean eta, bueno, nik planteamendu bat edo proposatun duen, e, bueno, e, nola irudikatu non, egonaldi egonaldiori eta nola nahi konuken e, zorkuntza prozesua dugu eta, bueno, gero egia e, ba, bueno, tokau dutu zeiten realitatea, da, bueno, doizia tokau dala, eta hasiratik izan dala erotiskat, e, bueno, bilera bat ingen unu udaurretik e, behin ez lehituta herriak, Eta, bueno, bertako nahi zuten hori, eta niguruan aukenan arteko ba, erdibida dilatzen, edo lako zerbait e, e, erdibida, edo beste kontu bat opzene izan da, sortu dano. Zuri egokitu zitzaizun maialen, edo zuk aukeratu zenuen ara joan nahi zenuela, urretxutik erriberaldera joan nahi zenuela? Ez, e, bai, baiek, Bai, exeguteno lako epaimai bat edo eta bueno, beraiia proposatu zitzaien bai nere planteamendua, bai nere, bueno, e, ibilbide artistikoa edo ba hangoekin bai eh lana aiteko. egiten zaigu ezkara hondiak, baina kosto egiten zaigu bertatik bertarakoak eh gure ere mo chikitikarago e, ezagutzea. Ez dakit, e, orain badakitu oso ondo kokatuko zenituzkela. 2018 bateko uzta jaren aurretik, eh, kokatzen zenituen? Lodosa sarta gudamendabia andosila? Ba, egin zen, bueno, zehosez ze hau zenon, e, bueno, justo losarko zen edo bauklako bitotekidek familia, eta u da pasagenun, iezko u edo, bueno, pasada naez oa indiurtekoa. Taniko orduntze zatu non herri bera, eta kasualia zere ju minen lodosako... Bueno, zian, ez, ez, baino, e, bueno dorta, festa txian eta zezenketa direkola ikusi gara ezotzen ez baina bueno, toro con sogado, cheiteñi norta eta pipar festa horita. Ola ko zerbeo enekin da hartaguda nere gizon ditzen. Eh ba u bueno, nontzu den erez eta eta lodosa ere ba hori. Egun bateko bisitetan ezauten dezun eh eran eh ezgehia onus Udan berua, edo non, Nafarrako herriberan, gehiago, e, jantzi aldetik eta pentsatet, piso askorik etzen nula eramane motxilan, zer sartu zenuen amaosteguneko egonaldirako e, motxilan? Zer eramantzen nuen zeurekin, han pasabaitzen dituen zure lan ahontzeko amaostegunak? <gülüyor> ba, horire kuriosoa, eramaitu, bazpareko gauza asko, Baina, junintzen plantea bentukin, e, bueno, herriberan e, nitu dute e, la freska ditu hori, bueno, herriberan, makarrik ez beste aburgozen eta baita, baina niko horatzen ez, lehenengo aldiz, junintzen hartan losarko, ozean, nola gelditu nintzen harrituta, ba, hango bertako handrak etxeatarin, bueno, etxeatarin, kalen edo e, behaien ba, ondartako zila dietako bat hartu, irratiz darbat, eta etxiko bat ajarri, eta izalaz zidaz bilatu, eta nola pasatu zuten, atxaldean, txekontutan, edo, bueno, baina, zerbait ezan bai, baina eta bai, jakino gaina horri izen bat emazte eta la freska, izen nela, ez? irra la freska do, eta bazeu dela erritan ere e, bueno, freska desberdinak, kuarria desberdinak, eta ordu desberdina ba, Hango claro, beroa beste beroa da Eta neon beharren ere Bakalea nola apretxe zuten Eta moronial bueno, Zinantagamintzen da sego joeztea Eta <risa> Eta bueno, Senyora diek ikusten enten gumezula Eotea es, Eote utxa eta izketan eotea Eta laza eta patxara hori Eta Herribera junintzen hartan Dala nengo bilir hartan Estagin nola Bueltan, bueltan, ateazan kontu hori. E, behaiei oso oikoa itazitaien, la freska, eta ni berriz, bueno, gipuzkun hibilizan e, eiz batipat, eta kaleago la hartzea, etzeko bat afantzita, e, ondartzak osila batekin, pasatzea, e, kontsumitu gabe ez, perraza batea ere jungabe, hori aluzinantea dut zidean eiz. Eta eta pixiat orduan izan da e, motxilan hartu non lehenengo gauza motxilan e, okotzen edo izan zen ondartako zila bat. eta bata fresko bat eta bat ipati bilina izoiekin e, bertan ba, izan merkatu tan, jarri eta bueno, zila hortan eamaten itun bueno, eamaten itun ba, liburu batzuk eta kuadernoa beti eta Ezakit. nei ni bueno, ne garrantzi sintematzen diat eh zer ir da baino ba ni idazten den edo nundik itxeitzen den honari eta e, bueno la fres, freskatik idazte izan da, ba, e, bueno prozesu honen oinarri oinarrin hortik idatzia izan da ba. e, baiko indosak Ageriagerian beraz besteen biztan kalea ere zeure, zeure eginez hurbilduko ziren. Bizilagunak, herritarrak, maialen zertan ari zen galdetzera, ezagutzera, nolako izan da herritarrekiko hartu eman hori? Ba, bai, bai etorri izan dia gaina. Bueno, eh noske riveran nik ba bi rivera edo geio Gehio, seguraske, baina ba, nik herriberako euskaldunak ezagutu ditut, baina jakindadita herriberako euskaldunak ez ziala, bertako uneko bi, koma zerroet, edo, ez. Eta bestetik ere ikusten onk kalean bizita asko ite zutela, eta dañan e, proiektu honek ere bazaukela e, hortik, ez, e, baina eraberen ere, liburuak e, inorreidak urtzen, e, bueno, bertako liburu tegitan ere izan ez, eta oso jende gutxi biltzen eta kultura, dakit, e, bueno, literatura bat ipat, oso gutxi, harreman oso gutxi zegoaten literaturakin, eta arduan, nezka gaste bat, e, <laughs> antxe, seita, liburu pilatin gurun, eta idazten eta, ba, bueno, bai, anegodat politak, eta gaina, bueno, Hango jendea, eh, edo, bueno, ibidera bintze bazan, tiskat irekia goa, do, beroa, beroa, eh, hango Euraldiaren pare, eta asko etorteztezkean, bai, kaz ez mozat, aldetu, eta orduan, behagik ere kontatzeko gogoa, eta bai, Ordun polite izan da oize, bidea bera. Ipun luzearen eh, izan buru estenatokia, maialen, eta ipuñaren ardatzetako bat edo ardatz nagusietako bat edo ardatzabera, e, ezin bestean memoria historikoa. Horein dela, laragioi urtetikorako urte haiek gogor, eta ondorengoek gogor jo baitzuten e, edozen bai baina baita eta bereziki Nafarrako herribera ezin bestean horregon behartzen, ez da? Bai, bai, Ni niguztete ni ideia batzukin jo nintzan e, eta gero bueno topo egiten duzu realitate horrekin eta konturatzea bueno honek arrastoa du utzido eta bueno hori bi nola niretsu du ez e, konturatzen nintzen e, garrantzi handia zeukala oraindik ere eta bueno herri baketak ere eaman indun ba bai jutila e, ez duten lekuetarara sartagunan ere Ba, memoria den partia gota, nere bada, bisitak eta bertako jendeak egon eta e, bueno, gara hartako kuaderno, liburuk eta asko, e, bai, e, mantzizkiaten. Baina higia da, erreparekara arrematu zean gai bat zala. E, batetik ene en, en, sentitzen behar besteko gaitazunekin, E, gai horri helteko. bestetik ere ff, e, fikzioa diteko zo gai delikate dituzitean, behar besteko rakintza izan gabe, eta gero ere ez dakit, nik inetorren lekutik e, frankismoan garaiek oso, oso, oso, oso konturatzen zen, usta, nik nire familin ere ba ingurutan, e, entzungabeko historia zela entzuten itunak, eta e, ba hori ez Itxaso bat tarten, eh? Baino, bai, ite zutean arrotza eta orduan. Pizkat e, um, izan da ere, batetik nola ekarri, bat, bat, nere behiratik nola ikusten onori, eta orain aldion nola ikusten onori, eta gero batzutan, ezakit, ezakit nola idaztunan, eta nintzak bete formula magizu, baino batzutan, izaten da, olako ba, eh bat ez da, batzutan irudi eh, eh, bat, batzutan eh ahots bat, batzutan saldi bat eta ni ba zi zen pasean goiartzu necessitan zerbait esnekin bertan enon jakin oso ondo baina gero behin etorrita beste gultatzuk emande igual bai eta zan sartagudari deitzen diote alargunen herria. Eta alargunen herria eta alargunen erria. La Gundura Zentzen zen, Alargunen Herria esanatik, eh, asko, bueno, historia kontatzen zen historia zela, ba bueno, ba historia, ba, eh garai hartako egunen errelatoa, eh bueno, fasistekin egonten familien arteko harremana, baino eh hasa titzai hola edo neri zitza den kontatzen eh, eh Ni idu izabeno momentuat enoztra. Alargunen herri bat, goizetik gauera, sartaudan e, bueno, iltsituzten goita bost eta goita bost, e, urte bitarteko bizonezko, narko, izudetamagos jiran, edo, bueno, barbaridade bat, ez? Erdun, goizetik gauera e, bere desgrazita, bere mazarrida eguztiakin, e, emakumeen herri bortzunan leku bat, eta sartaudak batera Alorosa ketando sieta mendariak ere eh antzekotas noe badizutzen bere hortan irudian interesantea. Aude eh garai hartan gaina ez gizonazenean baitzakiru akartze zona eske ogi akartze herrian erabaki akartze zituna e, bueno gizon figura hori gabe ba ez dakit imaginatzen ba ez dakit lau seme alabazitun emakume hori bere ezenara fusilatuta eta demagun 25 bat bate barruan zeukana ba ez dakit ba, imajinatzen ditun nahizkitabortas ba, kongoziala kaso eh bueno emakume ke ikasi hartu zutela erabakiak hartzenak haso bestera batekok bestera bateko politika egiten em Eta literatura bada hori piskat ez ezaten ez hori gertatu zenik. Eta, bueno, historia bada, badatu bilketa, eta piskat egia hanbilak eta hori, eta literatura kaso bada beste egibatzuk, edo beste izantzik dezken batzuk e, kontatzea gehiago, bada, bueno, ni piskat hortik zehunez iten. Eta hori guzti hori dago estenatokia ipuinean, amaze azpigarrenean haidanez ipuin bilduman, otxaiaren emezortzian aurkeztu zenuten e, ipuña bere baitan duene libura, nolako izan zen arrera lodosan? Ba, oso polita, bai, e, ba, elkartu zian lau laborretako gaina polita da, eta hori ez jasotzen da, ipuinen, e, pizkatekin menonen da elkartu dialako laborriak e, inez baino gehiago, eta pizkat E, Euskal, bueno, Euskerazko agenda pizka batera dutelako lauerrine arte eta Guretik sortuak hau izanda hortako Auzko. Ta nilaz umatzen ditun, eh bueno, ba ba lauerren arte nola bain genun ba, ba bertzafai dat sekulain gabe, eh bueno, goierrira ere etortzeko dia, pa lauerri lauerretako jendea da eta bueno, bazion, ya, ere, ba zeon ja behaien arte ere oso gutxi euskaldunak eta eta piskat orduan hori ere izan da ipuian edo zailan egin e, txarako baitasun hori edo griña hori eta eta etorri zian arkezpen eta lau erretako jendea e, eta bueno nik ustez e, bueno, nien gauza askoik esan ba, espoilerrik ala ez egiteatik baina para pozkar izan zen berri ikustea Beste ipuin prozesuekin, beste idazle sarituekin, gainerako Euskal Herriko txokoetan ondu diren lanekin. harremani bai? Ba, apenas. E, bai, e, bueno, ukiet, e, sarai roblez, eta 10 lortu zonbaita, zari hau eta bea berritxura joan zen, eta bea nimen jo lehen txo eta orduan arekin, Zertsoa bai, eta banekin, bueno, behak zerzen marren, ara, eta, bueno, nola izan zanpizka prozesuata, baina bestekin apena, ez, eta oendik ere irakurtzeko ditute, ba hori lanak, eta ez, zakit, zakitunen berduzokat. Bai, somatzen eto oso esperientzia bizipen e, zauragarria izan dela, bai zeuretzat eta baita, E, lodosan dosmenbieeta ja sartagudako herritarrentzat e, harreman e, bat sortu dela hor, e, ipuin zoragarri bat sortzearekin batera e, gozamen hutsaaz <risa> da? Bai Han e, ere esaten nien da la zititza da... E, maitza zaia prozesu ezaini derra izatea eta nik uste zutela ez dala lortu hortan baina iseba prozesu ez derra eta ematen dut, ba, bueno, bide bat edo ezakila baina lehen behonde izula zorionak gu irakurtzeko irrikaz eta bueno, ezagututa eta ikusita e, prozesuak berak zenbat zenbate manduen ba, animatu ez dakit izango den baina animatu talbiltza, ba, bigarren edizio bat e, sortzera eta aukera berriak e, Ematera sortzai ezberdiai. Maialen, zorionak eta gozatu aurretu duden bidea. Bai, baztergazkotu egin. Eszen atokia. Maialen, akizuk sortu duen narrazio luzea hamazazpigarrenean aidanez ipuin bildumaraako. Lodosas hartgu da, eta mendabia harta, memoria ahotsxiuneen hizkunttzen nola Gorputzetik, Isatetik Itsaren oiartzuna Ne arditu zure hitzak eta besteak irakurri nahi dituenak 17garrenean aidanez Ipuin Bilduman liburuan Zapatuko du. Gare geure burua Itxasoari aho salven a maxisu ipun jakisan gaur maidorleta eta mailalenekin mai dorleta eta mailalenekin gupai saten neskasinela argi jakinzen esaken gaur martxoak bost... Marxoak zortzi arteko tartea duzue zeguek ere sorkuntza prozesuan murgiltzeko. popatik ban musika taldeak aurkeztutako proposamena sortu entzutenari garen kantu honi zuen kopla, zuen estrofa eta aurkeztu du martxoaren sortzia bitartean? Bi Biko platxiki, zazpisei, zazpisei, bine herrimarekin, aniztasunaz, askatasunaz, maitasunaz, ikusteaz, ikusgarritasunaz, errespetuaz. Boak apa izan, direlako beti, begiek begira da, duten ezel Transformazioa guk egin behar du Naizen elkartearekin bat egiten duen proiektuaren proposamena sortu Kantu honen estrofetako bat eta partekatu Sare sozialetan partekatu gizartearekin Eta izan zu ere aniztasunaren sortzaie Amak zizun esan Ama apo ez apa Ipune zaritu gara eta Ipuneetan ez bezala kantuarekin esango degu gaur, augur ah, Datorren astean gehiago bitartan izan zorion txu. Entzun kantu eta saiatu zeu ere kantuaren partizan ditekin estrofari sortzen Martxoren sortzia bitarteko tarte dauka zorretareko Datorren larun batera arte aste ondo pasa Aio liburuen jiran nire lagun poetak ala esan zidan apoak ez daudela printzei begira hemen apoak apa biak atzen dira uh, Zaki ikunsten, baldin bagen eki Apoak apa izan, direlako beti Begiek begira duten ezel buru Transformazioa guk egin behar du Horain arte piti ikusi, eta mutila nintze da uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue, eta badaki zuen eskaneizela. Begiru neon arpen, eta maita zunez, ikusten zaitu gula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu. Eder atalida in story on chuloratsen adisada ora in o o o o o Dagoeneko ez daude gure kalabazan, naizi puñekin une, derrakigaro, Bizitza bezaako ipuñik ez dago naizi puñekin une derrakigaro. Visitza bezalaako, ipuñik ez dago, ipuñik ez dago.